Ayatsak hiruditu gaur hostirala da eta u berri on albistegia duzu berriozarrirratiearen albiste, Berriozarri albiste emankizuna Espainiako Sustapen Ministerioak deskat, deskatalagoatu katalogatu egin du berriozarko auzozarreko RRPEA baina aldiberean ez du konpondu nai Gaur Pamplona aktual webgunean ikusi dugun legez Madrilgo Sustapen Ministerioak RRPEN katalogotik kanpo utzi du Nafarroa 4106 errepidea, berriozarko iribildua eta auzo zaharra lotzen dituena baina hala ere errepide horrek behar dituen konpoketak ez egiteko eskubidea duela esan du. Berriozarako udalak otsailean elarazio sustapen ministerioari galtzada horrietan berehalako konponketak egiteko eskaera bat kilometroaren inguruan pizadurak azaldu zirelako, baina sustapen ministerioak uko egin dio konpoketa horiek egiteari egungo aurrekontuekin ezin omen diolako halako obra batiekin. Horrien ordez, seinalizazio eta balizatze berria jarriko dituela iragarri zuen aldi berean udalak ezin ditu lan hori bere gain hartu errepidea deskatalogatua do dagoen arren sustapen ministerioak duelako oraindik horren jabetza. Beraz Espainiako Gobernuak ez du errepidea konpondu nahi eta aldi berean, ez dio berriozarko udalarari konponketak egitea uzten eta bien bitartean egoereta hamalgarrian dago errepidea. Hauzalor euskal tegia euskara ikaslei egokitutako liburu tegia, irekiko dutu. Euskara ikasleen liburutegi egokitua maiatzaren zazpitika aurrera berrio zartar guztiei irekia egonen da. material guztiak ikasleen mailaren arabera sailkatuak daude besteak beste lareun liburu hogeita bost film eta dokumentalak maiatzaren zazpian datorren aste artean agriatxaldeko zazpietan irakurrialdi publikoa eginen da eta horretan parten hartu nahi duenak ondo Telefono zenbakietara, deidezake, bederatzi lau sortzi 200602 edo ta 60sazpi 60 bat lau 00. euskaltegiaren telefonoak dira, bederatzi lau sortzi 200602 edo 60sazpi 60 bat lau 00. Erriraklarun bat onetarako antolatu du gerraldi masiboa. Maiatzaren lauan bihar bi har larun batarekin 11:30etan egun horretan eta ordu horretan da Itzordua, Giza Eskubideak irten bidea pakea, euskal presoak euskalerrira lelopean elkarretaratzea eta gerraldi masiboa Iruñeko udal plaza nan antolatutako errira mugimenduak. Berriozarrien ostiralero bezala Arratsaldeko 8 udaletxearen parean euskal politikoen esku kovideen defentsan oiko elkarretaratzea ere burutuko dute. Gaztea esanbladak herri hurratxera joateko autobusa antolatu du. Iparri aldeko ikastolen aldeko herri urriatzeko festa herrialdoa hilaren amabian eospatuko da. Berri ozarko gaztea esanbladak senperera joateko antolatu duen autobusa goizeko sortzietan irten eta herri atxaldeko sortzietan itzuliko da. Herrira, kale berri eta kirol tabernetan izena emateko EPA, maiatzaren artekoa da, eta e, amar euroko prezioa izanen dute txartelek. Eskuntzaren esparruan aritzen diren tokiko elkarte kantolatzen dituzten jarduera laguntzeko diru laguntza e deialdia egin du Berriozarko udalak. Deialdiak Berriozarko elkarteak diruz laguntzeko araudia ezarri nahi du eskutzaren esparruan egiten diren jarduera horiek sustatzeko, e, lagunduko dira e, kostu geitu berezia duten eskola arloko jarduerak, e, ikastetxeak eta hezkuntza erakundeek beraiek antolatutako eskola kanpoko jarduerak ere e, diruz lagunduko diren bezala. Esku horriak aurkezteko epea maiatzaren amabostean bukatuko da eta fitxak auzo bulegoan eta udalaren webgunean hartu ahalko dituzu eberriozar.es webgunean Eta asteburu buru honetarako kulturitzor duhi errepasoa eginen orain dan zaldibat Kantatutako ipuin errezitaldia eta bandako musika zikloaren asiera ditugu hoi pagai. Larun bat honetan, maiatzak lau berriozarko entzunaretoak elkarrikin abez batzaren eta musika eskolako ikasleen emanaldia hartuko du. Bertan, ipuin baten kontaketa eskainiko dute musika eta kantuen bitartez eta itzordua agriatxaldeko seiterdietan izanenda. hori amaitu eta bereala agriatxaldeko sortzietan hasiera emanen diote bandako musika zikloari Miranda Ebroko musika bandaren kontzertua izan zango da, larun bat honetakoa, agriatxaldeko zortzietan Euskal Herria plazako pergolan. Eta azkenik, gaueko amabietan, larun bat honetan ere, euro irukoteak dantzaldia eskaineko du amaren egunaren karira San Kristobal elkartean. Asteburu honetarako kirolarekin, e, e, zera, e, de, pendiente itxor duak, aipatuko itxor orain hasiko e, gara, berriozar futbol elkarteak dituen honor gehiagogein. E, Gizonezkoen futbolari dagokionez kionez lehen regional maiako taldeak lezkairu izango du aurkari arriatxaldeko seietan larun batean lezkairun. Bigarren gazteak burlade zukikudu e, aurkari bihar lauretan larun batarekin berriozarren jokatuko du Eta kadeteak A taldeak ere lezkairuren kontra jokatuko du larun batean amabietan, eguerdiko amabietan berriozaren. Kadeteak bek salentxian ozen kontra jokatuko du goizeko amartartietan tasonarren Hori igandean, baina larun bat batean aurrak A taldeak lezkairu izango du aurrez aurre Arriatsaleko seiak eta 4 denetan Berriozarren eta igandean B taldeak San Jorgeren kontra eh, jokatuko du Berriozarren guardikoan 12etan Emakumezkoen futbolarekin jarrituko dugu, regional mailako emakumezkoen taldeak, Nafarroako Unibertsitatearen kontra, jokatuko du igandean, arriatxaldeko seietan, Nafarroako Unibertsitate pribatuan. Emakumezko futbol sortziko koek, amigoren kontra, jokatuko dute, goizeko amarretan, biharlarun batarekin, amigon. Eta zortziko futbol azari garela, gizonezkoen taldeak ere aipatuko ditugu, futbol sortzia a taldeak atxeden aldia izango du e, haste buru honetan. Be taldeak jokatuko du uarteren kontra goizeko gamarretan larun batean berreo zarren. Eta ze taldeak burlades e, izango du aurkari larun batean goizeko bederatziter dietan erri pagainan. De taldea leskairurekin arituko da goizeko gamarretan berreo zarren. Eta labur-labur, futbito talden e, norgeiago aipatuko ditugu, berriozar ak pazdezigandaren kontra jokatuko du, larun batean amaikater dietan atarriabian. Berriozar B, be, irabiarekin arituko da, eguerdiko ordu batetan irabiako eskolan. Eta ze taldeak, Viktor Praderaren kontra jokatuko du, hauek larun batean ere gainontzeko guztiek bezala, arriatxaldeko bostetan, azpila gainako kiroldegian. Eta, de Berrios Ardetaldea, San Inazio Arituko da, eh, guerdiko ordu batetan Berrios Arren. Eta aldeak Lizeo Monjardin hartuko du Berriozarrin ere jokatuko dutelako goizeko amaiketan. Berriozar FK jokatuko du San Zerninen kontra eguerdiko amaiketan Berriozarren. Eta iruñera joango dira Berriozar G, taldekoak Santo Tomasen kontra jokatzeko amaiketan korrealio senkidoldegian. Eta Berriozarratxe Berriozarren geratuko da ere bai Hirabiaren kontran jokatuko duen partida horrekin eguerdiko amaiketan. Iruñera joanen direnak Berriozar Ikoak izango dira Patxilak reintzaren kontra jokatzeko agriotxapean agriotxaldeko bostetan. Berriozar jotak dauka Sanjorgeren kontra norgeia goka eguerduiko aurdu batetan berriozarren. Eta kataldeak huerto eskolaren kontra jokatuko dugo. Izeko amarter dietan iruñean huerto eskolaurretan. Eta esken letaldeak azte honetan berriozarren jokatuko du agriotxaldeko lauretan avantzezka barteren kontra. za eskibaloia orain mendialdea Kirolelkartearen elkartearen norgeiagokak e, aipatuko ond ditugun gizonezkoen kadete mailan e, mendialdea taldeak e, Monjardin Lizeoaren kontra jokatuko du larun batean goizeko bederatziak eta 10etan Iruñeko Lizeo Monjardinen Emakumezko kadete taldeak enbe onzinedaren kontra jokatuko dugu goizeko amarretan, lizarren. Eta e, aurren mutilen e, taldea gazteberriak e, taldearen kontra, hariko dan goizeko amarter dietan bihar Antsoainen. Eta nesken aurren taldea tafaiaren kontra jokatuko dugu goizeko amartartietan berri osarko kiroldegian. E, neskekin edo hobe esanda emakumezkoekin jairretuko dugu minibasket taldeak, no hainen be talde aren kontra jokatuko baitu larun batean amarter dietan hemen berriozarren. Eta berriozarren ere jokatuko dutenak izango neske, neska neskek duten talde txikiena Lizeo Mojardinen kontra goizeko am bederatziak eta laur Guraldia ez gora orain. gaurro hostiralean, pizkanaka hobera egingo du eguraldiak egun nearen lehen partean odeiak izango. Diran agusi zeruan eta euria langar pizka bate egin dezake. Dena den, orduek aurrera egina ala, odeitza saretzen joango da eta atertzera egingo du. Iparraldeko haizea ibiliko da eta temperaturak grado pare bat gora egingo dute. Eta hoi izan da guztiak aurko albistegiari dagokionez informazio gehiago datozen orduetan berriz arirratiaren sintonian fmko eun.sortzian edo orduero interneten eguzkiplaza.neten.